Ja, men god dag! Välkomna till Bokpalt, podcasten som görs i samarbete med mediebyrån Palt Med mig Rasmus och dig Tobias, hur mår ja. du idag? Hej, jag mår bra. Jag tycker det är lustigt att vi samtalade om hur du skulle kunna inleda podcasten på ett intressant sätt Och så, stannade och så valde vi. detta Du valde god dag Aha. Jag föreslog ju Nihao, det hälsningsfrasen på mandarin, men nej, god dag var betydligt mer intressant, tyckte du? Ja, men det, då måste jag ju lita på att du har rätt där. Du kan ju få mig att säga vad fan som helst. Ja, i och för sig. I och för sig. Ja, jag har det bra. Jag sitter här i soffan, position mys. Ifall, mm. man skulle skriva, ifall Max Brooks skulle skriva en bok om mitt liv just nu skulle det vara position M skulle den heta kanske. Min fru är borta på på resa. Hon besöker en vän i Borås. och Det betyder att jag är gräsäkling och som varje vettig gräsäkling gör så tittar jag på kinesisk storfilm med min hund <laughs> och dricker till. Okej. Ja. Det låter ju superfrevligt. Hur mår du då? Jag mår bra. Jag håller på och, och typ sträckläser Lena Sundströms bok Spår här nu. Mm -hmm. Jag drog 200 sidor bara igår. Det är ju grymt. Lena Sundström är ju fantastisk. Ja. Alltså läs, läs Spår. Den har kommit på pocket nu också. Det måste jag göra. Hon liksom hon är Åsa Lindeborg, de här där i täten, känner jag. Mm. Jag har ja. faktiskt inte läst något annat än Kröniker av Åsa. Jo, det läste väl med i Ingen, Gjorde du inte? Nej. Nej, ja, men det är kanske en framtida bokpallt då. Ja, eventuellt. Mm -hmm. Men ä, denna veckans bok har varit Inger Ederfälts bok. Kamalas, det. Kamalas bok. Kamalas. Jag är tveksam om hon hette Inger eller Ingrid, men Inger är Jag har också varit där och <laughs> bollat mellan de två namnen. Men det är Inger och ä, Kamalas bok. Det här är faktiskt första gången som vi läser ett andra verk av författare. Mhm. det förtjänar hon väl, tycker jag. Ja... Det tycker jag, det har hon gjort sig förtjänt av Första var ju novellen för Mary Claire mm. Som var i novellsamlingen Rit Den läste vi i våran andra novellpalt För några avsnitt sedan ja. Och den gillade vi Ja, och annars hade vi nog inte valt den här om inte gillade den första Men alltså, det här är nästan en novell också De var ju väldigt kort Ja, kanske Det kanske är samma definitionsproblem Som vi har när vi kommer till förvandlingen av Kafka Är ja. det en lång novell eller en kort roman Jag skulle nog säga att det är en kort roman faktiskt. Okay. För det är ändå Den är 140 sidor I, i pocket-utgåvan Som jag har från 1988 Den gavs ut 1987 första gången Ja, ja. Mm. Och den är på 140 sidor Så det är, det är lite för långt för en novell Skulle jag säga Men det, det är ju en, en rappläsning Mm, mm. För det där, det där är lite spännande. För jag var på bokhandel här i Halmstad. Och så mm. frågade jag om de hade den. Och det hade de inte. Men de hade den liksom de i kontakten med förlaget. Och den fanns på print on demand. Så de kunde Oj. liksom fixa hem den. Och att de skrev ut den bara för mig då. Men det ville jag inte. För jag var lite stressad. Så då lånade jag den på som e-bok istället. Och där mm. var den bara 77 sidor. Oj. Men det kanske är... Jag vet inte, hur är det med dina kapitelindelningar? Är, börjar kapitlen kort efter rubrikerna? Eller är det ett mellanrum där det ett glapp? När ena kapitlet tar slut så är det så börjar nästa på nästkommande sida. Jaha, okej. Okay. Och sen titeln på ditt kapitel. Sen vill vi tar kapitlet Intuition som heter kapitlen. När det står den rubriken. Är det ett långt glapp mellan den och texten som inleds efter och brödtexten så att säga? Vi ska se här. Jag kanske borde göra lite spännande musik så att det här blir poddvänligt Jag klipper ut det Man kan säga att det är två eller tre tryck tryckningar på entertangenten Från rubriken till att texten börjar Ja, det är kanske är där de har sparat in utrymme då eh, Och så är det ganska stort typsnitt i pocket också mm. Så det är inte bara en rappläsning, det är en eh, lättläsning mm. Hon är ju lite där i gränslandet mellan ungdomsförfattare och vuxenförfattare här har de faktiskt gjort en indelning mellan vuxenböcker och ungdomsböcker på en sida. Här får jag att det var här jag såg den. Jo, för vuxna och för barn och ungdom. Okay. Och Kamalas bok finns listade i för vuxna spalten. Mm. 1986 kom den ut första gången ska jag säga. Jag sa 1987 tidigare men det var fel alltså. Jaha, 87. Så jag kommer ihåg att vi sa i förra avsnittet också. För det vi måste ha varit var att... ett år yngre än mig. Det måste vara så att det finns någon felupptäckning någonstans. Möjligen på Wikipedia eller någon annan sajt. Men i boken står det här från 1986. Och då är den lika gammal som du. den boken. Ja, trevligt. Ja. Och den håller ja. än. <laughs> är, är det en generationsroman för dig? Känner du? Vad sa du nu? Är det en generationsroman för dig? Nej, jag vet inte. För hon är ju liksom vuxen när jag föddes. Ja, just det. Just det. Vad handlar den om? Jo, det handlar ju om... En tjej som vi inte får veta namnet på. Mm. Man kan ju lätt tro att hon heter Kamala. Att hon heter Kamala eftersom boken heter Kamalas bok. Men det gör hon inte. Hon äger inte ens sin egen bok. Nej. Men den är skriven nästan som en dagbok. Väldigt så här ärlig i framtoningen med att redovisa hennes tankar och vad hon tycker om olika saker. Ja, den är i jag-form alltså. Mm. Men det handlar om en tjej här då som har. En kille som hon halvgillar och är lite tveksam på vad han tycker om henne. Mm. Hon har Men... också ett jobb som hon inte alls gillar på en liten prylbutik som heter Småskära saker. Hon jobbar hos sin, hos sin moster. Ja. Mm. Så, och så, ibland så... jobbar hon med, inom någon form av äldrevård också. Ja, precis. Så hon har ju vänner, hon arbetar i en butik. Ibland jobbar hon på hemtjänsten och sådär... Man skulle kunna liksom tro att hon har det fixat för sig, men hon är inte alls lycklig. Hon är faktiskt rent av deprimerad. Ja, hon är, hon är väl i 20-årsåldern års någonting, 22 vill jag ja, mena. 22 tror jag åldern är. Jag på henne. Ja. Och är väl i ett lite så här konstigt stadie i livet då när hon inte riktigt är barn eller ungdom längre och ska liksom bli en självständig vuxen och hennes kompisar börjar skaffa barn och gå vidare i livet. Vad sa ja. du? <laughs> du, du? Du sa vapen. Nästan kom du skaffa vapen. Ska själv regeringen. <laughs> Då märker man att man hamnar efter i buganskapskretsen när vännerna börjar skaffa vapen. <laughs> ja, ja. Nej, men, eh, precis. Och jag, känner, jag kände ganska länge att jag alltså jag, mådde, jag var ganska klaustrofobisk i den här romanen. För man kände sig ganska innesluten i hennes tankar. För det handlar ju, det är inte så mycket i skeenden i romaner, utan det mesta är hennes upptagenhet vid vad andra människor tycker om henne. Hur de mår, varför mår så då Alltså jakten på den stora kärleken. Att liksom hitta någon som kan bekräfta henne. Alltså tankarna går i ett på hur världen uppfattar henne och hur dåligt hon mår. Mm. Ja. Och jag, jag vet inte om man ska dra för höga växlar, men... Det känns det. som att jag fick en, en annan insikt i så utseende komplex och sånt mm. än vad jag hade haft innan jag läste den här boken i alla fall. Alltså för hon går ju runt och hela tiden är orolig för vad folk ska tänka om henne när hennes hår är lite ovårdat och att hon nästan är för ful då för att visa sig på stan och sånt. måste sminka sig hur länge som helst innan hon går ut ens för att handla någonting. Ja. Lite fiskbullar, typ. Ja. Jag vet inte. Jag tror inte att det, det kanske inte är så himla ovanligt värre att människor känner så. Nej, jag känner många som har läst den här boken och identifierar sig med huvudfiguren. så att säga. Så det här är nog reella problem. Det betyder att hon, hon kanske är något mer innesluten och något mer något mer fixerad. Mm. Det har att liksom tippat över på henne på något sätt, tror jag. Men samtidigt så det här är några tankar som många har, säkert när de unga unga kvinnor. Ja. Och alltså, jag kan ju känna igen mig lite i det också. Mm. Även om jag inte lider av det på, på det sättet som huvudpersonen här gjorde. Då. Mm. Ganska snabbt när jag funderar på så här. Ja, hår är mitt hål lite för fult så, så rycker jag på axlarna ett par sekunder efter och så går jag ut ändå. Ja, Men Hon kunde ju låsa in sig i lägenheten i flera dagar. Mm. Jag tror inte du riktigt är det där. Jag tror att du är lite mer... Uh, Har ha lite mer bekymmer med ditt hår än du vill medge Jo, jag, så, jag låter du inte styra mig Nej, okej okay. Jag, jag... <laughs> jag, jag kan enough. gå runt och så vara lite missnöjd då Och så är det, så är det Du kan vara stolt men inte nöjd Så att säga Nej, det vet jag inte Nej. Ja, men, Något som jag tycker är spännande alltid när jag läser en roman uh, Det är liksom hur mycket kan man lita på berättaren Egentligen mm -hmm. Och mm -hmm. Man, man upptäcker ju ganska långt in i romanen faktiskt att, att hennes bild av verkligheten färgas väldigt mycket av hur hon mår. Alltså hon mår ju inte alls bra, den här tjejen. Nej. Och uh, Till exempel, hon beskriver att alla hatar henne, att allt är emot henne, att ingen tycker om henne, att hon är ful och oälskad. Men samtidigt så har hon ju vänner som bjuder med henne på resor. Hon har en mamma som utan att eh, ifrågasätta någonting- lånar henne 7000 kronor och som dessutom går och städar och henne. Eh, hon har en moster som har gett henne ett jobb. Liksom, och hon har en vän som vill gå på rockkonsert- och, eh, och läser en kurs tillsammans med henne. Alltså, hon har ju människor som bekymrar sig för hennes välfärd. Eh, men eh, det är liksom ingenting som man... man tänker på i början av romanen för allt är så färgat av hennes, hennes dåliga självförtroende hon borde läsa självkänsla nu ja. för att kunna ge en mer ärlig bild av verkligheten till oss ja. mm. säkert mamman tyckte jag var intressant för hon, hon beskrivs som en riktigt fruktansvärd människa av den här berättaren men sen så börjar vi inse att efterhand att ja visst hon kanske är lite självupptagen hon kanske inte alltid har varit en superbra mor men hon bryr sig ändå om sin dotter hon jag är liksom ja, med att bara hänga med och städa hennes lägenhet där. Alltså, det är ju ja, men förstår jag jag menar? Att, att, att Man kan inte riktigt lita på berättaren. Det tycker jag är spännande, den här friktionen ja. Friktion i fiktionen Och det är väl på något sätt kanske en, en ganska bra Ger en ganska bra insikt i hur det kan vara med depression mm. alltså att även om saker och ting som är positivt händer runt omkring er, Så när man är deprimerad så vinklar man alltid åt det negativa Ja, det är väldigt många lustiga formuleringar. Alltså, som du säger, man känner igen sig själv också ibland. Ja, speciellt så... det där med städningen som du var med, som du nämnde nyss. Är din och... mamma städad din lägenhet? Nej, det har de faktiskt aldrig. Men huvudpersonen här då, kan vi inte kalla henne någonting? Kan vi titta på ett namn åt henne? Ja, men... Om ja, man så slipper vi säga huvudpersonen hela tiden. Ja, men... Jag... Jag tittar på min hund vi kallar henne Hilda. Ja, Hilda. Efter min shih tzu. Mm. mm. Hilda då, när Men det, nej, det funkar inte, det funkar inte <laughs> Anja Anja, ja. uh -huh. Men Men, Anja. Nej. Har du något bättre namn? Fia Tjejen Nej, nej. Fia. Fia Okej, vi tar Fia. Ja. Fia När Fia tittar sig om i sin lägenhet Efter ett par dagar där som hon inte, När hon inte har städat och ser att det börjar mögla Och det ser för jävligt ut Så börjar hon fundera på hur man ska lösa detta då Ja, Ursäkta, nu hostar jag lite där. Och så börjar de tänka i olika kreativa banor. Till exempel att sätta eld på skiten då. Kreativt? Ja, att man bara blir av med, med smutsen. Mm. Ja, alltså så, I såna banor kan jag också tänka så här, hur fan löser jag det här skiten nu då när det är alldeles för stökigt eller något. Kan man inte bara elda upp det. Men här äh, brukar ju landa i att man får städa då. Mm. Hon tar hjälp av sin morsa istället, det brukar inte jag göra. Ja, det är väl enda gången hon gjorde det kanske. Ja, förutom att hon lånar en massa pengar och då. Ja. Men jag, jag tyckte en grej var lustig. Det när hon funderade över... Alltså hon är till och med ledsen över att hon inte hade en olycklig barndom. Ja. Hon säger så att... Äh, ja, ifall man hade haft en olycklig barndom- då hade folk kunnat säga... Ja, det är klart att hon är så med tanke på vad som hände. Och så, men, men jag har liksom inte haft det. Utan, visst, jag kanske minns vissa dåliga saker som har hänt- men de är, inte så här, de är inte nog hemska för att man ska kunna göra en film om dem. Jag <laughs> var ganska lustigt. Ja, man drömmer om att ha trauma, trauma. Ja, precis Så allt är ju liksom skit mm. <laughs> En kul grej <laughs> Sen har jag tänkt på Någon kompis eller något till henne Visar henne en liten så här medaljong Med en bild på kungen och drottningen är. Ja, just det nej Det är ju det är en tant som hon träffar Ja, ja Alltså, det är kors kallar det för tant då är typ 40. eller <laughs> Det man tänker sig en liten krum gumma. Och då, och då så, eh, så tycker hon att kungen ser snäll ut, att han säkert är snäll mot rottningen och kommer med kaffe på sängen till henne och så. Ja, det, det är så. Och så säger så, så bara, yeah, kommer du ihåg vad som hände på 90-talet? Eller eventuellt andra, jag vet inte hur mycket man har slått fast idag. men det har skrivits lite böcker om att kungen kanske inte bara har snäll mot rottningen. Nej, just det. Du menar att ingen Edelfeldt förutsåg det här. Nej, tvärtom då. Hon hade helt fel. Aha, Ja, ja. Ja, inte vet jag. Nej, ingen vet. <laughs> Men det var en spännande tanke. Men du, det här med att ge henne ett namn. Är det inte Aha. en poäng i att hon är en hon? Att det är som allmängiltigt på något sätt. Ifall ingen fält, eller ifall boken vill uttrycka någonting som är gemensamt för kvinnor i dagens samhälle... För unga kvinnor som är på, i ett gränsland där. Så kanske det är en poäng i att det är bara en hon. Det är inte en Fia, ja. det är inte en Anja, det är inte en Hilda. Nej, men så i, i boken så kan det absolut vara en poäng i det. Jag tänkte bara att det blir lättare att prata om henne. Ja, fast så har typ sagt Fia en gång nu. Ja. <laughs> ja. Nej, men äh, ja, vi testar Fia, det gör vi. Men äh, ibland kanske jag säger hon. Du får inte hata mig ja. det med jag, jag, jag blev lite upp, uppspelt över att jag hittade en, ett tema som verkar vara vanligt hos Ingrid Edelfeldt. I alla fall om man ska tänka på den novellen som vi läste för Marie Claire och den här boken. Okay. För, för Marie Claire handlar det om en person som, som är en transperson. Alltså att han, det är inte riktigt klarlagt ifall han är transsexuell eller transvestit. Jag tror att personen är transvestit. Men det finns en scen där han är liten och han hör på en popsång som handlar om en kvinna som heter Marie Claire- och då vaknar någonting till liv inom honom Alltså den här andra personen Plötsligt Så han både sig själv och den här kvinnan som heter Mary Claire Alltså han blir en dual personlighet Vi ser vart du är på väg Ja Det, är liksom, det finns en sån scen också i Kamalas bok För när hon är liten Och är uttråkad på en resa med sin mamma Så läser hon i en veckotidning Och då läser hon en berättelse om en indisk flicka Som växte upp i ett varje Säger man gryt, när ett var något slag. Mm. Och som var helt förvildad och hon lyckades aldrig liksom anpassa sig till eh, civilisationen och till mänskligheten. Och då händer någonting med den här flickan. Att hon, känner, hon, känner, hon identifierar sig med Kamala som den här vargflickan heter. Och hon eh, börjar inbela sig att hon är Kamala. Så från, de, från den stunden så är hon två personer. Hon är både flickan och hon är Kamala, varje kvinna som inte kan passa in i samhället. och som, eh, ja, alltså, att Det finns en liknande scen. Alltså det är nästan alltså identiska scen i de här två berättelserna. Och eh, jag tänker lite grann att det kanske, kanske kan visa att kulturen uttrycker sidor hos oss själva som har varit dolda. Till exempel mm. den här popsången eller den här artikeln i, i veckotidningen. Och det kan för, de kan förändra oss i grunden, kulturen kan förändra oss i grunden. Alltså kulturen och i det här fallet populärkulturen, alltså en mäktig kraft. Jag kan tänka mig att det är någonting som, som kan förlösa oss. Jag tänker att det är någonting som Ingrid Ehrerfelt menar och vill säga, eller som boken uttrycker. Tror du att det kan ligga något i det? Ja, jag tror du kan lägga mycket i det du säger. Men jag tänker, om man jämför Mary Claire och, och den här Kamalas bok då. Mm. Eller vad, vad, vilken roll de här upptäckterna hade för huvudpersonerna. Mm. Så nu försöker jag tänka tillbaka här på Mary Claire. Men var inte eh, låten för huvudpersonen i Mary claire novellen ja. var, Det blev mer som en förebild va? Någonting han strävar mot? Ja, det kanske det blev. Låten beskriver ju en... en eh... En jetset-madam, alltså en person... lyxperson som kommer från smutsiga hemförhållanden Eller uh, uh, som har haft dåligt ställt men som nu har kommit upp i världen. Yeah. Ja. Så det är väl någon slags... Uh, Gala-madam som han vill efterlikna när han är transvestit. När han klär sig i kläder För jag tänker att den här uh, Kamala-flickan, varje vargflickan... Mm. Att hon är ju egentligen motsatsen till allting som den här fia är då. Ja, det har du rätt i att, eh... Ka Kamala bryr sig inte om håret ligger lite fel, liksom, Hon är varje. Det, det, det är två olika riktningar de här personerna har tagit. Pojken som blir Mary Claire, han vill liksom utvecklas uppåt. Han vill bli någonting positivt. Han blir någonting positivt. Medan, medan den här flickan snarare bekräftar dåliga sidor hos sig själv med sin identifiering. Kamala är ju inte liksom ett idealstadie, utan Kamala är ju. Men kan det inte vara det. Alltså det naturliga, det back to basic, det som verkligen är, är naturen, det naturliga. Ja, nu är det väl inte naturligt då för en människa att växa upp bland varga. Men alltså att man inte är så påverkad av samhället i alla, i alla situationer. Kamala har ju liksom inget behov av samhället. Hon klarar sig ju ute själv. Hon behöver inte ha bekräftelse av andra människor och så. Jag höll på att invända det för att hon inte mår så sjukt, så sjukt bra den här tjejen. Men samtidigt så det är i problem av samhället att hon inte mår särskilt bra. Ja. <laughs> liksom. ja, men det var det jag tänkte. Ja, nej, men det, där har du en poäng, det tror jag faktiskt. För nog ganska vanliga drömmar. Vi har ju så här Into the Wild till exempel. Mm. Den, det bygger väl på en verklig händelse. En snubben som lämnar civilisationen och flyttar ut i Alaska och dör. Ah. Alltså det, det är väl en ganska vanlig tanke det, Att man vill lämna allting och så flytta ut och bara bo i Ute i naturen så. Ja det är ju, absolut Ja, uttrycks det här tycker du att, att hon vill äm, Ut i naturen Nej men hon vill ju någon annanstans i alla fall Ja det vill hon ju, ja, Hennes äh, dröm går ut på att plocka apelsiner i Israel Det, är, det hon äh, uttrycker att hon vill göra i alla fall Det är lite lustigt, hon har väldigt många, många mål så hon vill lära sig mm. spela gitarr. Hon vill skriva en diktsamling. och vi plocka pelsina på en kibbutz i Israel. Alltså hon drömmer sig bort, förstås, som du säger. Naturligtvis. Då där tänkte jag på... på när hon de, när de säger det, att de vill göra massa saker. Mm. Tänkte jag på en grej som... Som de säger i True Detective. Det är så pass kort att man bara hinner bli bra på en, en grej. Så man får passa sig på vad det blir. Uh -huh. Vad du blir mm. bra på Ja, äh, Jag vet inte. Alltså... Jag var hyfsat bra på att springa, men sen så gick det åt helvete. Mm. Tänk om man blir bra på typ slå dank. Ja. Det har jag blivit ganska bra på, faktiskt. Men tänk tänker att det krävs, alla säger att det krävs 10 000 timmar på någonting för att bli ett, en expert. Alltså bli riktigt duktig på någonting. Jag skulle ja. nog tro att jag är riktigt duktig på att slå dank. <laughs> Bara ligga på soffan och inte göra någonting. Det är ju lite... Ja, vad det det du menar med att slå dank? Jag trodde att det var att spela kula. Nej, nej. Nej, okej. Okay. Softa är du bra på. Ja, samtidigt softa betyder också att man tar det lugnt med när man softar, men jag sitter jag har den där lilla ångesten Och att jag inte får någonting gjort. Så prokrastinering kanske jag är duktig på snarare. Mm. För när jag softa, jag skulle ju googla slå dank. <laughs> Nej, men jag bara tänkte för dankkula var en sån det är en sån järnkula så tänkte jag att du hade spelat mycket i det när, när du var liten. Nej, slå dank betyder att låta sig vara onyttig, så att säga. Okej. Okay. Jag har aldrig hört det på det sättet. Det kan vara så att etymologiskt kommer det från att spela kul. För det är inte något som samhällsförbättrare ägnar sig åt. Utan det är något som kanske Måten Gås ägnar sig åt. Slå kul med kompisarna. Eller kronblom. Mm. Ja, men jag tyckte om den här boken. Och jag, även om jag känner mig väldigt slutande. Alltså jag känner mig, mig väldigt instängd hos den här flickan som identifierar sig med Kamala. Så fick jag ändå en inblick i hur, hur en person som känner på det sättet mår. Mm. Och det är ju faktiskt... Det är inte fyska. Nej. En, en spännande grej också här då. Om, om prestige och självständighet. Mm. Hon, hade, hon berättade att hon hade en affisch hemma. Som hennes kille eller vad den nu är, inte tyckte om. Just det. Han, tyck han tyckte den var ful. Och det tyckte egentligen Fia också då. Men bara för att hon inte ville bli styrd av Stefan- så tog hon inte ner den. Och sånt där kan, kan man ju känna igen sig i. När <laughs> <laughs> man bara bara för att inte ge med sig- gör någonting som man egentligen inte vill. Precis. Bara för att få rätt på något vis. Måste du lyssna på den här skitmusiken- Ja, så släckte av den i tio uh -huh. timmar, fast man egentligen var ledsen efter två låtar. Det är ju så jävla dumt. Ja, stoltheten på något sätt. Uh -huh. Fast en uh -huh. ganska uh -huh. märklig stolthet. <laughs> det var, för det där var ett ord jag letade efter i något gammalt poddavsnitt för länge sedan som jag inte hittade. Jag vet inte om jag, kom, om jag sa vilket det var sedan. men det var prestigelöshet jag letade efter då. Ja, uh -huh. det minns. Som någonting som jag tycker är en väldigt fin egenskap. Och hade hon varit prestigelös i detta läget- då, så hade hon ju liksom bara tagit ner den här planchen när hon, när hon själv tyckte att den var full. Liksom. Jag tror prestigelös det ligger ungefär på trappsteg 10- i hennes utvecklingsprocess. Hon kanske, <laughs> kanske måste börja gilla sig själv först lite- och typ, jag vet, softa lite. Lite mer. I mm. de första trappstegen. Jag tycker det finns där jag pratar om- att man inte kan lita på henne riktigt. Jag tänker på till exempel när hon är med Gabriella- sin bästa vän på en biograf- Alltså hon tänker ju hela tiden att, att folk ser himla snygga och att alla ser så himla bra ut, förutom hon själv. Och samma sak med killar, hon tänker alltid: En himlasnugg kille gick fram till oss, en jättesnygg kille gjorde det. Alltså, men det beror på att hon är sig själv tolkar det som. Samma sak där, när hon är på biografen och en, så skriver hon att en jättesnygg kille gick fram till Gabriella och väste: Hej! <laughs> jag tänker, den här killen Han kan ju inte ha varit så himla härlig som hon tycker att han var. Så att nej, någon som är här går fram. Hej! <laughs> det är skitäckligt på, på tal om det där att hon uppfattar alla andra som snygga Så läste jag en sån här tweet från Uberfacts mm -hmm. Där stod ju att eh, alla andra uppfattar Eller alla andra, men främlingar uppfattar dig 20% snyggare än vad du gör Det, det är lite lite upplyftande Ja, förstår det är ju en fantastiskt märklig ekvation som ligger till grund där Alltså hur har de räknat ut det? Ja, <laughs> jag vet inte Jag lyssnade <laughs> faktiskt på, på en podcast som heter Vad heter den? Stuff to blow your mind Mm. Och där pratar de om, Du du lyssna på den? Nej. Nej, det hade de ett avsnitt om, om den mänskliga rösten. Okay. Och att eh, kvinnor ofta dras till, eh, det har alltså gjorts en studie på det, att kvinnor dras till män med, med mörk stämma. För det, liksom i naturen så signalerar en mörkt röstläge en stor storlek. <laughs> Och störst är först i djungeln. Liksom. Så det menar den, den här studieförfattaren att det gäller även för människor under medvetet. Men okay. eh, sam samtidigt så är personer med klena röster, de är mer eh, alltså de, de, har, de är mer alltså det de chans att de får barn när de, de Idgar älskog. <laughs> För det, det beror alltså på att eller de de, de, de teoretiserar om det att, att det kan bero på att personer med mörk stämma, de får ganska många rag, Medan den som har klen stämma må, måste, må, måste liksom eh, satsa ett kort och trygga sin familjs överlevnad direkt. Okay. Ja. Alltså även om det låter ju som som bolibomba uh, vetenskap där så tycker jag ändå det är det är lite roligt. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, Lyckligtvis så är vi människor vi kan bortse från sånt som är naturligt. Det är inte så himla eftersträvansvärt hela tiden. Som vi konstaterade i avsnittet om Garpons värld. Ja, nej, det är det inte men det är svårt att fly från sin natur också. Ja, det är väl det. Naturligtvis. Det är inte alla som, som kan vara Greystock. Har du sett den? Filmen om Tarsan med Christopher Lambert i huvudrollen? Mm, nej. Djungeljord så har jag sett. Ja, det, det är en parodi på, på Tarsan. Fast Djungeljord så är en animerad fördjura från tidigare. Eller någon... Ja, Det fanns en, en otecknad också, vet jag. Mm. Jo, fan, jag satt och tänkte på, på vad det var jag tänkte på. Och så kom jag på det här nu. Det är rätt kul att se hur annorlunda samhället var på 80-talet. Det kommer ju fram lite mellan raderna i den här boken. Ja. Som sådana här saker att det var lite häftigt att Stefan köpte en video. Han <laughs> var <hör> liksom lite i framkant där. Han hade en video hemma. Och det här med att hon hade kontanter som hon tittade på i plånboken hela tiden. Och hon kunde inte ringa till någon för att hon hade inga pengar till automaten. Nej. Och liksom gå till banken och visa lägg och så när de ville ta ut pengar. Eh, fan vad här betalkort och kreditkort har förändrat samhället ändå. Att man aldrig behöver tänka på att ha kontanter i plånboken. Liksom. Ja, jag undrar lite grann. Det var inte det att hon inte hade några pengar utan hon hade det inte uttaget. Jag undrar. Och orolig för banktider och sånt. Jag undrar om hemtjänsten kallades för hemtjänst med stort H på 80-talet. Eller om det bara det att Ingrid Ederfält inte har någon vana från vården. <laughs> hon säger att hon har jobbat på hemtjänst med stort H Och sen så är det ju en lite märklig ar arbetsrutin hon har För hon är hos tre tanter En kväll är hon hos en tant och sen nästa kväll är hon hos två tanter Och när jag har jobbat inom vården så vore det ett drömscenario Att kunna ha tre personer Men man springer som en tok mellan olika människor Och liksom har en timme här, en halvtimme där Kanske var annorlunda på 80-talet. Ja, det kanske det var. Eller så gissar det ingen här. Ja. Inte. Så en, en till grej som jag reagerar på. Är så, det finns ju väldigt många märkliga seder med fotografier. Till exempel gravfoto har du kanske hört talas om. Jag vet inte om det är den rätta termen. Men för du så tog mig ett foto på personen som låg i och hade framme. Mm. Ja, det är läskigt. Men i den här boken så finns det två tillfällen där personerna nakenbilder hemma. På sig själv eller på personer som de, som de känner. Som mm -hmm. den där kompisen hon är. Och så, hon har liksom, I sovrummet har hon en tavla på sig själv och sin kille. När de är nakna och håller om varandra. Så liksom, skulle jag gå in till någon och upptäcka något sånt. där liksom bara... Okej. Okay. <laughs> Samma sak med, med Stefan då. För han har tagit ett foto på Fia. När hon ska se sig lite sex ut och sen en isbit där som hon ska använda på bröstvårtan liksom för att hon ska framhäva sig själv på ett visst sätt. Och där fotot ramar han in och stoppar blir sin säng sen på nattduksbordet. Mm. Det är ju helt absurt. Vem gör så? vem man liksom Stefan. nakenbilder ja, Stefan gör så. Vem man nakenbilder på sig själv och på folk man känner liksom inom räckhåll. Jag har, in... ja. har inte det. Jag har ingen nakenbilder alls, det att säga. Men det har jag inte men men, ja, man kan ju ha nakenbilder, men man kanske tar dem framme i tavlor. Nej, <laughs> Jag hade också undvikit det i möjligaste mån. Ja, men det, det är inte så att det är svårt att undvika det. Nej, nah, Eller för henne, skulle det kunna vara det om, om Stefan tar dem och sätter upp dem? Ja, det är en himla mig. Jag tänker på den här i huvudet på Anneli. Men vet inte jag riktigt vad du menar. Nej, jag tappade tanken. Okej. Okay. Vi klipper. On Hur ser din flamsida ut på Antagligen likadan som din. Är... Den är orange uppe och ner till och så vit i mitten. Nej, den är inte alls så som, som minnar. Är. Vad är det för bild? Det är ingen bild. Den är orange uppe. En tre... Översta tredjedelen är orange. Sen så står sen så är mellersta tredjedelen vit med svart text, Inger Edelfeldt, Kamalas bok. Och sen så är nedre tredjedelen orange. Jag har ju då från 1988. Mm. Och den är utgiven av litteraturfrämjandet i serien En bok för alla. Kostade okay. 15 kronor, tycker jag är hedervärt, en hedervärd summa. Mm. Och där är det en, en bild som Inger Edelfeldt har målat själv. Hon är illustratör mm. och barnboksförfattare också. Och då är det en bild ja. på en, en kvinna som nog är den här romanens hon. Och, och hon har en papperspåse över huvudet. Sen mm. anar man en spegel i bakgrunden där det är en annan kvinna som, som har ryggen vänd mot spegeln. Så bilden är ju att, att Kamala är två personer. Eller att hennes spegelbild är inte den samma som hon. Ja, just det. Ja. Vi kommer det var lägga... det så du tänkte när du valde din låt? Ja, det var Jag ska bara säga att vi ska lägga ut ett foto på det här omslaget så att alla kan se vad det jag pratar om. Det är en väldigt fin mm. bild i alla fall. Uh, ja, jag, jag valde ju Very underground Underground Nico. Uh, Verdeut Underground är ett gammalt favoritband hos mig. Uh, Lou Reeds gamla rockakt. Och Nico är en uh, tysk fotomodell som sjöng med dem på första albumet. Och Deras låt I'll Be Your Mirror är en fantastisk låt som handlar om hur man genom uh, att få bekräftelse av någon annan kan stärka som person. För det handlar om en person som är väldigt olycklig Och tänker sig vara liksom Att, att hon är elak att, alla är, att hon beter sig illa Alltså all, all, alla möjliga tankar På samma sätt som är honen honen personen i, i Kamalas bok Tänker om sig själv hela tiden mm. Och eh, den som sjunger i berättelsen Menar då att, att eh, den ska berätta för personen Hur bra den i själva verket är Det, det kan ju få en liten... Eh, jag har alltid tyckt att det är en väldigt fin text men om man tar den i samband med Kamalas bok kan den ju också bli det motsatta. För anledningen till att hon är så mån om hur hon ser ut och om sina kläder är för att hon inbillar sig att, att en han, alltså en persons, hennes stora kärlek ska se henne en dag. Och att hon ska vara på det sätt som han drev. Alltså hon, hon vill bli sedd av någon annan och bekräftad på så vis. Det är liksom grunden ja. för att Hon är ju helt galen efter den här, den här äkta kärleken som hon tänker på hela tiden. Och det är inte Stefan, uppenbarligen Så hon, hon, det är mycket av hennes mån att hon, att hon längtar efter någonting Hon är ensam Då kanske det är bättre för henne att läsa Mia Törnbloms självkänsla nu Än att ständigt söka efter Den andra personens, den andras bekräftelse Ja, för det är ju Verkligen det här, Som Mia Törnblom talar om Att hon har dålig självkänsla mm. hon, hon tycker inte att hon själv är värdefull Liksom på något vis det är himla kul att vi- att vi tar upp Mia Tundborgs som nu- som facklitteratur här i ämnet. Men... Ja, men det kan Nej. man ju nästan betrakta som. Ja, alltså, det är ju det spontant. Det är ju det. Aha. Det är ju det. Du, vi har, vi har fått ju ganska många låtar nu- på den lista. Ja. ja. Gå, gå gärna in och följ den som Spotify. Jag har ju inte det, annars har du följt den. Ja, vi brukar länka till den på vår Facebook-sida- som ni gärna får också. Mm. Där vi skriver lite olika tankar- och vad som är nytt i podden och så- Ja, så gillar den med Vi har faktiskt 30 låtar nu på Bokpals spellista Det börjar bli en hel bra låtar till och med. Ja, Det är över två timmar av härlig litterär musik Som ni mm. kan checka till Så gå in och gilla den på Spotify Gör det Och där kommer ni också nu då hitta Bob Huns Stora tankar i Lilla berg- och dalbana Uff, jag är så avundsjuk på dig Att, du, att det var du som förde in Bob Hund På listan <laughs> <laughs> Ja, det var ju faktiskt någonting vi tänkte göra Redan i första avsnittet, kommer du ihåg det? För vi spelar in den helgen vecka... 48. 40, 48, ja. Det varit. Precis som en av deras bästa låtar heter. Och så glömde vi bort det. Och nu har du tagit ännu en av deras bästa låtar. Ja. Jag tycker den är fantastisk. Men eh, motiverar du varför du har valt den? Jo, för den här osäkerheten då som FIA har kommer fram igen så mycket i, i den här låten också. Jag eh, vet inte om man gråter eller skrattar. Men det är hård konkurrens mellan dem. Det är någon form av osäkerhet där. Om man inte vet om man är glad eller, eller ledsen. Mm. Hör du snarka ut den här? Oh. Det är Hilda som... <laughs> ja, jag trodde det var jag. Nej, det är Hilda. Är lite sann. Ja, fortsätt. <laughs> ja. <laughs> att det finns många problem att ta i tur med. Men, men det är liksom inget läge för att lösa dem. Det, det är <laughs> Det är också där hon målar ju upp massa så här bilder av vad hon vill göra och saker som hon tycker är ett problem. Men samtidigt gör hon inte så mycket själv för att förändra situationen. Finns det finns ju en rad där som jag tycker väldigt mycket om. Finns det några fler svängar att ta ut så länge det är ont om idéer eller de aldrig tar slut? Alltså, mm. så länge hon inte vet riktigt vad hon ska göra för att dyka upp sitt liv så kommer hon att göra det ena extrema saken efter den andra. Ja. Ja, ja alltså det finns ju ett kapitel i boken som jag särskilt ryckte till vid. Och det är ju när, när hon ska sminka sig för att gå och handla och så slutar det med att hon målar hela ansiktet grönt och med, med kajalpennan då. Eller mm. kajalgrönt. <laughs> kan det vara grönt? Ja, det kan. Eller jag det här visar ju bara att den här boken inte att vi inte är målgruppen för den här boken egentligen. <laughs> Men ja, jag är något grönt sminkar som med. Och sen så klipper hon av sitt hår som är helt snagg. Hon är ju en Britney. Alltså. Och sen går hon upp på stan och är liksom självsäker och tokig och alla rycker till när de ser henne och sådär mm. det här är ju spoiler då som vanligt men sen så inbildar hon sig bara eller hon fantiserar om gör det. Hon är tillbaka i sminkrummet och hon lägger på en lätt mascara och går ut och handlar. Ja. Mm. Jag trodde ju verkligen att hon gjorde det. Men jag blev inte arg som jag brukar bli i såna här drömberättelser du vet. Och så var det bara en dröm. Ja. Ja, så det så lilla Klick fråkigt, med Adam Sander. Alltså jag insåg ju direkt att när det började hända galna grejer så är det för att han har somnat. Och drömmer det här. Mm. Och sen så vaknade han, då visste jag bara, ja men herregud, kunde inte jag överraska mig något? Nej, för det är en Adam Sander film uh, Ja, men det är typ som Harry Potter då? Harry Potter, Hur förklara. Ja, men han ligger också bara och drömmer där under trappan väl? Nej. Då menar att han åker till Hogwarts? Ja. Det är väl bara ja. hans fantasi? Nej. För, Nej. Försöker du Försöker vara rolig nu? Borde jag skratta? Nej. Nej. Nej. Jag menar att det är det. Så du menar att sju romaner har skrivit om helans hans uppväxt och det är bara en dröm man har under tappan? Ja. ja du försöker vara lustig, jag förstår. <laughs> <laughs> och jag hänger inte med, men eh, jag kan skriva det. <laughs> ja, det, det. är klart Hogwarts och alla ugglor och trollkårar här att det är fantasifoster. Nej, det finns ju. Nej Jag tror inte på det. Jag håller ju på att lära mig tyska genom en ljudbok så jag ska skratta mm. lite på tyska åt dig. Ha <laughs> okay. Vi <laughs> Jag har bekanta som har varit på den här tågstationen Och letat efter den här nionde och en ingången Och sånt Ja, har de hittat det? Nej, finns inte Man kan inte åka dit, man måste ha biljett uh -huh. Ja <sighs> Vad konstig du är Du är så konstig Kan du några andra språk än svensk och engelska? Jag kan kärlekens språk <laughs> Så kan, Nej, dansa, kan jag inte, jag det, så kan du dansa lambada, den förbjudna dansen Jag har valt lite några böcker till nästa omgång, Tobias ja, men Jag har bara berättat att jag håller på att lära mig massa språk nu okay. Allt när jag har mycket att göra så tar jag fram något språk som jag försöker lära mig och Än så länge så har jag inte lärt mig någonting Nej. Esperanto var när jag skulle läsa, skriva se uppsats mm. uh, när, jag, när jag hade någon kraftig deadline för ett tag sedan så började jag med spanska Spanska, nu... har du varit inne på förr Ja, men nu är jag inne på tyska och mandarin. Okej. Okay. Ja, tyska eftersom jag ska till Berlin faktiskt då, om några veckor. Och då mm. kan det vara bra att kunna säga grejer som eh, som vill du snälla komma hit? Tack. Det <laughs> är Sånt jag har lärt mig. <laughs> Okej, okay. hur, hur säger man det då? Wollens i Wollens i wollen sie komma? Jag tror det är så här. Wollens i Kümmer Nej, bitte kommen. Jag kan säga som så här: att Om någon hade sagt det till mig, även om, även om jag kunde tyska, så hade jag inte kommit. Nej, inte som jag hade sagt det. Ah, jag är tveksamt att alltså. han. Om jag inte kände det, hade jag inte gjort det. Nej, okej, okay, ja, okay. du lever i fiktionen här nu. Ja, men eh, hur som helst, det går bra. Jag kan den meningen och lite till. Mm. Men berätta nu, du har valt tre böcker. Ja. Första boken som jag valt är Möss och människor. Av John Stenbeck. Båda delarna. Finns det två? Ja, den är uppdelad i två delar. Den ges ofta ut så. Då har jag valt Pocket -UK. Nej, Nej, är det vredens duor som ges ut i två delar? Hur som helst, vilken del, hur den är så har du antagligen hela verket då i Pocket -UK. Ja, antagligen. Ja, det är ju, precis som garpans värld, mm. så är det ju Jenny Boström som har målat eh, omslaget. Det är en del av eh, de här tre klassikerna som eh, gavs ut igen. Toppen. Ja, de är jättefina. Ja, det är de. Så den eh, det det är första boken. Det är en klassiker som jag inte har läst så den skulle jag vilja läsa. Mm. Nästa bok är För Guds skull om religionens betydelse. Eh, heter den. Den är skriven av Karen Armstrong. Den handlar ju lite grann då om eh, Religionens funktion och religion kontra vetenskap. Det är ju intressant. Då. Det är ju ingen, det är så att säga en fackbok. Okay. Och Karen Armstrong är en brittisk religionshistoriker. Det är ett ämne som är lite intressant tycker jag. För ofta så framhålls ju religion och vetenskap som att de står i konflikt mot varandra hela tiden. Och det behöver de ju inte göra. Men ibland gör de det. Och jag, jag tänker att eh, den här boken ska bredda bilden på det lite grann. Ja, det var väl de kristna som eh, hur ska man säga, mot eh, popular beliefs- eh, liksom eh, krävde fram Aristoteles och Platon där under medeltiden- och utvecklade deras tankar. Sen så fanns en division kristna som inte alls gillade det. Ja, men hon äh, vill också så här att äh, det är en katolsk präst- som äh, som kom på idén om äh, Big Bang, till exempel- mm. Alltså det är, han hade inget problem med, det, med, med att kombinera sin, sin tro och vetenskapen. Nästa bok är Dansa på deadlines. Uppskjutandet psykologi. Ooh. Det här var vi ju inne på lite förut, det här med att man sköt upp på saker. Och att du väljer att lära dig språk då? Och det är Alexander Rosenthal och Linn Wennersta-sten som uh, har skrivit den. Och de är ja, en, en psykolog och en, och en journalist. Linn är journalist och Alexander är psykolog. Och det handlar om hur man skjuter upp saker. Gör det och väljer att göra saker imorgon istället för att göra dem en gång. Och förhoppningsvis så kan man lära sig att undvika att göra det. Om man läser den här boken. Okej. Okay. Du har verkligen äh, grävt. Ja. Ja. Djupt. Hmm. Ja, det är svårt där? Jo, men jag vill ju veta varför jag, varför jag inte skärper mig. <laughs> ja, dansa på Deadlines. Ja, nu vi tar ja. den. Vi tar Dansa på deadline. Spännande. Jag ser att den finns på Elib också. Så man kan ladda den till sin läsplatta. Det är bra. Gud, var skönt. Ja. Jo. För jag ser ju här att den väger ju nästan ett halv kilo annars. Men det kanske Just... läsplattan gör också i och för sig. Hur stor är den? 289 sidor. Aha, Och så står det att den ja. väger 481 gram uh, Kan jag byta bok? Nej, jag ska vi <laughs> köra fram Dansa modellen, det blir bra Ja, yeah. kul Då pratar vi om den nästa gång Det gör vi alltså. Har du så bra alla booklovers där ute mm, Vi älskar er Typ Hej då <laughs>